Dnešní evangelium je zapsáno v Matouše ve 20. kapitole, ve verších 20. až 23. Tehdy k Ježíšovi přistoupila matka synů ze BNV, se svými syny, klanila se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl, co chceš, řekla, Ustanov, aby tyto dva synové měli místo, jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl: Nevíte, co žádáte. Můžete být Kalich, který já mám být. Řekli mu: Můžeme. Pravím. Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Milí bratři, milí sestry, milí dospělí, milí děti, asi jedno věc je nám docela jasně, že Ježíš měl 12 úředníků. Povolal dvanáct účerníků, který po jeho vzkříšení zvěstovali Evangelium a roznášeli ho do světa apostolové, jim říkáme také. A když třeba teď máte příležitost za zase trochu cestovat, třeba do Prahy, tak tam je nějaký Olderloj na staroměstském náměstí a když je plná hodina, tam bíjí hodiny a putuje tam před diváky všech dvanáct apostolů. Tak to je ta jednoduchá verze. Ale myslím, že i dětem můžou to říct, že apostolové mají různá jména v různých evangeliích a není to úplně jednoduché a z mnoha z těchto apostolů slyšíme hlavně v legendách, kam to dopluli do G Gruzinska nebo um, do Španělska, do různých zemí přišli. Ale když počítáme dohromady ty různé legendy, tak to, co nám nevyjde, to by potřebovali několik staletí, kdyby to mohli, museli všechno stihnout. No, nicméně zvěstovali Evangelium, to víme, a apostol Jakub, to je ten, o kterém víme přesně už z Nového zákona, že v roce 44 zemřel mečem. To jsme slyšeli v tom prvním čtení, že ten další král Herodes, ne ten první, který byl u Ježíšova narozený, ale další jeho potome, potom potom, ten dal popravit toho apostola Jakuba. O Jakubovi i jinak. V Novém zákoně máme různé informace. Co to byl záč? A je, že on měl přezdívku. Spolu se svým bratrem Janem možná to zdědili po tatinkovi nebo pro mamince. Oni jim říkali, to jsou boan gerne, boanerges. V češtině synovi hromu. Umíte se představit, co to je za člověk, kterému se přezdívá syn hrobu? Umíte si to představit? No, takový to byl. A hodí se takový syn Hromu jako učeník. Nebyl, byl, neměl být trošku mírnější a neměl být, mít se vždycky pod kontrolu. No, aspoň u toho Jakuba vidíme, že měl asi i velké přednosti, protože on byl důležitý apostol a nějakou dobu dokonce vedl Jeruzalémskou církev, dokud nebyl popraven. Proto Herodes ho chtěl zabít. A slyšíme také o jeho matce, o jeho otci, právě to čtený evangelium nám vypráví, jak přišla ta matka, toho Jana a Jakuba za Ježíšem a co chtěla? No, aby jejich synovi byli ty nejdůležitější. Aby mohli sedět v Božím království, až to všecko je, bude hotové, aby mohli sedět po pravici, pro a pravý a levé straně svého pána. Aby teda byli číslo dva a číslo tři v Božím království. To chtěla jeho jejich maminka. V Markové evangelie, tam oni se troufají sami Ježíše o to žádat, ale to, co jsme slyšeli v Matoušové evangelie, tam opravdu přichází maminka a říká, hele Ježíše, nemůžeš to pro moje, mé syny dělat? Oni jsou schopní, oni jsou důležití, oni se zaslouží nějakou kariéru v církvi, a v království božím. A pamatujte, co, co Ježíš na to řekl? Pamatujte si to? Nikdo? V třeba? Ježíš říkal, takhle to nejde říkal. Ne, takhle to v božím království nefunguje, protože v božím království je to právě ten, ten největší, který všem ostatním slouží. Kdo slouží a nevládne. A on se jich ptá také, jestli třeba umějí také pít, kalich, který Ježíš pije, on myslí na svou smrt, umíte to? Budete ochotně zemšit za svou víru. A hele, oni říkají ano. A Ježíš jim, Ježíš jim předpovídá, tak se to stane. Jste ochotní, jste tomu schopně tak Zemřete, budete umírat za svou víru, jak to prostě Bible také vypráví, že Jakub byl popraven za krále, krále Herodese. Tak jsou to dvě vlastnosti. Ta ochota sloužit Ježíšovi i ta ochota rázně vystupovat, kterým zřejmě si zasloužili tu přezdívku synovi hromu. Ta zpráva o <hým> povolání těchto účerníků svědčí také o tom, Ježíš prochází u jezera nebo u Galilejského moře, jak se to nazývá v Bibli. a Ježíš jde kolem, vidí tam ty rybáři a řekne, pojďte za mnou. A oni neváhají, ale jdou za ním. A net jdou. Nechají tam všechno být. Ten podnik jejich oce zebedeja ty pomocnici, co tam budou pracovat dále a oni šli, jako rybáři šli za Ježíšem. A dozvíme se, že Jakub spolu s Petrem, Andřejem a Janem skutečně byl u všeho. Byl u toho, když byl vidět Boží sláva na Ježíšové tváři, na tom proměnění. V táboře máme kostel proměnění páně, to připomíná na to, že oni to viděli, ostatní ještě netušili, kdo je Ježíš ve skutečnosti a oni to už mohli vědět, mezi nimi i Jakub. A oni byli u toho taky, když Ježíš už vůbec nevěděl, jak dál byl zoufaliv v té záhradě, kde se modlil před jeho zatčením, Oni u toho byli. Nebyli moc velkou pomoc, protože Ježíš se potěl krev a oni usnuli. Ne, nezvládli to. Nikdo to nezvládl. Jen Ježíš. Ani synovi to toto nedokážou. Oni by chtěli. Jakub, třeba když byli na cestě, chtěli zvěstovat bo o Božím království v jedné vesnici v Samásku a lidi ji vyhodili. My vás tady nechceme. Víte, co Jakub říkal? Ježíši, prosím tě, měli bychom se teďka modlit, aby přišel, přišel oheň z nebe na tuto vesnici, aby to všechno zničili, aby Bůh to všechno zničili. Ne? Tak to nefunguje. Tak bylo to rozporu plně osobnosti. Možná nám to pomů pomáhá trochu, protože víme, že ty problémy, který, s kterými my zápasíme, třeba se snadno rozkřilujeme, chováme se někdy sobecky, že to není... Nejsme první křesťané, ale i Ježišové účednici s tím zacházeli. Ale věděli, že Ježíš jim ukázal tu cestu. Tolik o svatém Jakubovi starším, jmenuje se starší, protože byl ještě další účednik Jakub, syn Alfea. Ale víc jsem o tom nechtěl povídat. Ale je třeba něco povídat ještě o tom svatém Jakubovi. Víte, jak se říká ve španělštině? Byl někdo z vás někdy ve Španělsku, třeba na dovolené. Jak se říká svatý, to je Sant, Santos a Jakub? Santiago. Santiago, svatý Jakub. A svatý Jakub je nesmírně populárně v Španělsku a v španělských mluvících zemích Vy někdo hlavní město jihoamerického státu Chile. Santiago de Chile. Na Kůbě je velké město Santiago. Tam. Všude je Santiago, jako, jako nové město na Moravě a prostě Santiago tam, Santiago tam, všude kde se vzpomněl na svatého Jakuba. A to má nějaký důvod, který není úplně jednoduchý. A jsem mu říkal, že ten apostol Jakub byl taková vedoucí osoba, rázná osoba. No a ty vládce v Španělsku před zhruba tisíce let, v devátém století se mysleli, že takovou osobu bychom měli mít a my jimi nejsme. A teď jsou tady všude muslimové, a my ji nechceme. No, to jsou dneska také lidi, kteří říkají, my ty muslimové nechceme, oni věří v jiného Boha, nebo mají ještě jiný důvod. A... No, v té době začalo se válčit. Islám také válčil, ale poměrně dobře ještě zacházel s těmi novými území a s se svými novými podanými. Ty křesťany se zdaleka takhle nechovali vůči svým nepřátelům. A byly šlechty ve Španělsku, kteří říkali, že teď musíme bojovat proti muslimům. A tak se někdo vzpomněl, nemáme nějakého patrona, nějakého hrdinu křesťanského, na kterého můžeme se odvolat. Nepříště na Ježíše Přišli na syna Romů, na Jakuba. A tak se šířila legenda, že svatý Jakub vlastně zemřel ve Španělsku. A stačí najít jeho hrob a skutečně tam nějaké ostatky našli. Slavnostně ji pohřbívali znovu na nějaké pole. To pole se jmenovalo um, Pole hvězd. Campos Stellarum. A z toho se vyvinulo dnešní slavné poutní místo Santiago de Compostela. Z vojenských důvodů. Protože on byl ten syn Romu a na těch obrazech se obrazil na jednou s mečem. Kdyby toto věděl ten svatý Martin, který opustil vojenskou službu protože se stá křesťanem. No, jde to. No, tak sv. Martin to bylo trošku dřív a teď svatý Jakub měl vést křesťanská vojska do boji proti muslimům. Tak se množili další a další legendy o nich. Stal se patronem valečníků a patronem španělska a ty legendy, pochopitelně z 9. století, neměl žádný historický základ. Zdá se mi ale sympaticky to, že nezačali fabulovat, vymýšlet se úplně, ale vyjádřili ten nedostatek historie jinou legendou. Oni tě totiž. Říkali, že ano, je to pravda, že ten Jakub zemřel v Palestině v roce 1944 pod Mepšem krále Herodese, ale jeho ostatky se dostaly do Španělska. Jak se mají tam dostat? No, jako lodí, ale ne obyčejnou lodí, výbrž lodí bez posádky. To je jako science fiction, jo? Prostě nějaká loď prostě přes Dva nebo, je to dva nebo tři tisíce kilometrů odveze z Palestiny ty ostatky svatého Jakuba do Španělska a tam na ní 900 let zapomíná a pak ji zase najdou. Tak je ta legenda. Um, já říkám, co je mi na tom sympaticky, je, že nesnaží se tato legenda vysvětlovat to, co se vysvětlovat nedá. Nedá se to vysvětlovat. Jak? Ten Jakub se tam dostal. A také zajímavé, my jsme právě zpívali lot, který církev říkáme, a tam je řeč o nějaké posádce. Kdo je posádka? Lodi církvy, to jsme my. A tam na té loti, které odvezla ty, ty kosty, tam nebyla posádka. To není od církvy, to je o moci a strategie a vo, o vojně, o, o válce, nás Ježíš poval k tomu, aby byli posádka jeho lodi. Taková církev bez posádky, bez křesťanů nejde a my k Ježíšovi patříme. Tak Jakub do Španělska nejel, zvěstoval evangelium, byl světkem víry, byl ochoten zemřít za svou víru. A my můžeme být rádi, když jsme spolu s ním na jedné lotě. A proto náš těstě existuje taky ještě ten druhý obraz toho svatého Jakuba. Ne ten, kdo zabíjel muslimy Oni mu říkali moroběc ti maury, to byl z Afriky přišli muslimy, Moroběc ten s tím mečem, ale existuje druhý obraz toho svatého Jakuba, toho poutníka. A máte na bohoslužený nikoli nikoliv meč? Máte tam mušle. A když jedeme na dovolenou, na krátkou nebo dlouhou cestu, tak můžeme to brát jako pouť. Za novými cíly, které Ježíš nám teprve ukáže, ne velké strategické nebo pracovní povinnosti, ale na nové cesty. A k tomu nějaký pouť může být dobrý. Se odklonit z každodenného života na dva nebo tři týdny a někam cestovat. Nejspíš nejenom autem nebo letadlem, nejspíš třeba na kole, pěšky, abychom vnímali tuto svou cestu. Svatý Jakub je symbolem toho největšího poutu, nebo aspoň se dá říct, nejvzdálenější, protože ty cesty svatého Jakuba ze věku celou Evropu. Můžete se na to dívat na mapu. Bylo zvykem, kde byl kostel svatého Jakuba, tam mohli poutníci přespat. Bez hotelu, bez kampingu. Oni prostě byli přijati do domácnosti a mohli tam přespadat druhý den, zase vyrazit dále. V Čechách a na Moravě jsou kostely sv. Jákuba především v Boskovicích, v Brně, v Dalevšině, v Ivančicích, v Jihlavě, v Telčí, no, ne v Dáboře. My musíme se vydat na cestu. Další známy velký kostel je v Praze, nedaleko Orleje postel svatého Jakuba. Tam, myslím, že pěsto je se dobře dobrou hudbu, že? tak i toto může být boutě. Tedy takový turismus, ale víc než turismus uvědomování se na cestě, povídání na cestě. Vzpomněte na to, jak po ve vzkříšení Ti dva účerníci na cestě do Emmaus nejprve museli pochopit, nejprve museli přemýšlet, zamýšlet se o tom, co se vlastně stalo a Ježíš sám jim to řekl a Ježíš sám, Ježíše samotného mohli na této pouti v Emmausích poznat. Ano, život je naše cesta, život náš je cestou jen málo toho vnímáme. Když se vydáme na nějakou procházku, na, nějakou, na nějaký výlet, na nějakou cestu, na nějakou pouť, tak se toho můžeme všímat. Cíl našeho života ještě neznáme, ale můžeme věřit, že Bůh nám tento cíl dá. A když vyrazíme s ním, tak nás ochranuje při vycházení, na cestě i při návratu. Amen.